Були відібрані 20 добровольців, і ми впровадили їх після відповідного перетворення у тіла землян, котрі представляли різні етнічні групи і раси. Ми вирішили застосувати принцип спресованості і компенсації часу. Тобто, проживши за земними мірками значний відрізок життя, учасники експерименту поверталися на наш зореліт, а відтак і на трамадігон, майже таким ж цивіком, як і були до експерименту. Причому з їхньої пам'яті старалося все, що стосувалося перебування – і життя в людському тілі, в образі Земля. Заради чистоти експерименту ми не втручали жодним чином в життя, життєдіяльність розвиток і долі учасників експерименту з моменту їхнього земного існування. Передбачалось лише, що у випадку їхньої загибелі як Земля вони негайно, за специфічними сигналами, покидають земне тіло. Слід зазначити, що таких випадків було лише два – з науковцями Катріонелле і Матвіор Ділоном, котрі були достроково евакуйовані на Зореліт і після адаптації на Трамадіон. Серед учасників експерименту була і науковець, супермагістр треодинарного ступеня Єрихар, перетворена в землянку в однієї з найпарадоксальніших частин за рівнем психофізичних характеристик її мешканців землі, яку тут називають Україною, Ієрихар жила і розвивалася як землянка протягом усього земного строку експерименту, 46 років, коли система адаптації раптом уперше почала давати збій. У Ієрихар, у її земній подобі почали уявлятися якості, властиві її як жительці Трамадіону, зокрема, вміння літати. В її земному мозку почали з'являтися картини нашої планети. Більше того, земні тварини почали сприймати її як незрозумілу чужу істоту хоча вона продовжувала перебувати в земному тілі. Зрештою, відбулося її самоперетворення із землянки в Трамадіонку. Вона сама прилетіла до нашого зерольоту, була евакуйована на Трамадіон. Загальний стан її добрий, пам'ять про земне існування стерта. На жаль, проведені дослідження не дали змоги встановити причини, що призвели до проявів у земному тілі Єрехар і, і її якости жительки Трамадіону. Ніяких відхилень у її психофізичному розвитку не виявлено. Не виявлено також відхилень і поломок у роботі приладів, які фіксували прояви земного стану і діяльність органів, зокрема мозку і Єрихар, в образі мешканки Неміони Землі. Щодо подальшої долі проєкту, продовження чи згортання його, то її віддаємо на ваш розсуд. На жаль, висновки про подальшу долю планети Неміона, вона ж Земля, викладені в окремій доповіді, яка ґрунтується на основі наших досліджень, не втішні. Результати досліджень загалом, то дані щодо Єрехар в образі землянки найпозитивніші, свідчать про дивне поєднання у свідомості жителів цієї планети руйнівного, абсурдно непояснимого, аморального і творчого начала, закладені в наші найдосконаліші комп'ютери. Датіони, дані експерименту, дали абсолютно негативні висновки щодо подальшого розвитку суспільства планети Неміона Земля і планети як такої. Висновок можна коротко охарактеризувати термінами «мінус історія» і «мінус майбутнє». Планета, по суті, переречена і підстав для встановлення безпосередніх контактів з її мешканцями немає. З наглибшою повагою до членів Ради, оберіг і фон «магістр найвищого ступеня». Розділ третій щоденник 2. Одинадцята ред другої е стадії. Я шкодую, що згодився, аби ти брала участь у цьому ідіотському експерименті. Це були перші слова, які я почула від Кромітлера Оберіхіфона, коли він зайшов до палати, де я пройшла відновлення і адаптацію. Вибач мені, будь ласка, а що ти міг зробити? сказала я. Чи ти мислиш категоріями цієї чужої планети? Як ти себе почуваєш? Оберіг і фон явно проігнорував моє запитання, втім, воно й не потребувало відповіді. Дуже добре, відмінно, я так і справді себе почувала. Я знову у своєму досконалому тілі, яке може будь-як трансформуватись, як єдине ціле, що мислить кожною своєю клітиною, а не тільки маленькою частинкою, яку тут, на неміоні, звуть мозком. Я можу перетворюватись у тіло, яке пересувається по поверхні з кінцівками і без них, і в тіло, яке літає. Але чи не забула я того, що було моєю суттю, до експерименту? Корабель, на якому ти полетиш до Трамедіуну, вирушає післязавтра, сказав оберіхіфон. «Ти чудово попрацювала, моя Люба».